teatrul înfățeșează sala cea mare a pretoriului primăriei. Dați-mi voi! Gustă din paharul coapă. Dați-mi voi! Stimabili, onorabili, faceți tăcere. Sunt chestiuni importante, arzătoare la ordine a zilei. Aveți puțin pică răbdare. Băi înainte, stimabile, aveți cuvântul.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 La anul 1821 fix! Dacă ne întoarcem iar la anul 1821 fix, ne-am Dați-mi voi! La anul 1821 fix! Dați-mi voi! Stimabile, onorabile, nu-mi trebuie să aveți pocit pică! Ce răbdare venerabile, domnule prezident! Ceasurile sunt înaintate, sunt ce alți oratorii să vorbească? Onorabilul orator a promis să încheie cât se poate mai scurt. ce fel de scurte. asta s-o luăm a doua de la 1821. Aaaa! Dar eu gândesc că n-ar fi rău să sărim la 48. Mai bine la, la, la, la 64! Adică la plebicist! Da-ți voi, domnule prezident, mi-ați acordat cuvântul. Îmi pare că un prezident, odată ce acordă cuvântul... Dacă mă iubești, mai vine, fă-n să trecem la plebicist, dorința adunării. Da, domnule prezident... Să trecem la plebicist! Rahanachel întoarce binișor de umăr cu fața spre adunare. Ce ziceam, la 1864! Vine mai o ocazia, una se pronunțe poporul prințul un plebicist. Să vedem însă mai înainte, să vedem seama bine de ce va să zic, de ce este un plebicist. Știm ce este plebicistul, merci de explicație! Nu vrei explicare! Nu vrei explicare! Nu vrei explicare! Nu vrei să ne prezintă! trebuie rog, lor, întrerup pe explorator, faceți tăcere!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 Să vedem ce este plebicist. Plebicist! Nu e vorba de plebicist! Dați-mi voi! Mi se pare că atunci noi zicem 64 și să nu căutați a încerca ca să mă combateți. Voi du cu date istorice! Că toate popoarele și au un 64 al lor. Dați-mi voi! Nu e vorba de 64! Dați-mi voi, domnule președinte! Da Stimabile onorabile, cu această avem chestiuni arzătoare. Cum, domnule președinte? De unde par unde? 64 chestiile alzătoare la ordinea zi. Dacă nu mă înșel, îmi pare că suntem în anul de grație 1883. Ce ar face? Chemați pe onorabilul orator la cestiune! Stimabile, să lăsăm plebicistul, dacă mă iubești, să trecem la cestiune. Domnule prezident, ați binevoit a mi acordat cuvântul. Eu cred că ar trebui... Nu trebuie! Dacă mă iubești, fă o să lăsăm dracului plebicistul să trecem la chestiune. Dorința adunării este de umăr binișor cu fața spre adunare. Farfuridii, foarte obosit, soarbe și se resignează. Ajungem dar la chestiune reviziunii Constituțiunii. Si legii electorale. A -a -a. Acum aveți puțin timp rădare. Scurs, Scurt, stimabile, scurt, dacă mă iubești. Dorința adunării. Farfuritia sudă, bea și se șterge mereu cu basmaua. Vă mă rog, dați-mi voi. Știți care este opinia mea în privința revizirii? Nu! Să ne avem!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 recomndați dați voi! Recomndați-l voi la 21, dați voi la pași 8, la 34, la 54, la 64, la 74, asemenea și la 84 și la 94, și etc., În cât ne privește, pentru că să dăm exemplu teasă rolurilor noastre de la latine însă! Prahanache a urmărit cu mâna tactul sacadelor oratorice ale lui Farfuridi. Parfurit din casul dat, se șterge, bea, iar se șterge și suflă foarte greu. Dați-mi voi, terminând dată, mai am două vorbe de zis. Iată, dar, opinia din două una, dați voi. Ori să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica, ori să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo, și anume punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși! Am zis! Parfuridii coboară zdrobit, ștergându-se de sudoare. Brânzovenescu și alți alegători îl întâmpină și strâng mâna. Cațavencu vorbește încet cu grupul său, gesticulând viu un alt grup, mai în fund, farfurit și prânzovenesc cu asemenea. Pristanda iese misterios din cabinetul primarului, trece prin uscioara grilajului și trage de pulpană pe trahanache. Ai, ce e? Pane cu conofărică, conajoițica. Eh, ce? Sunt dincoace în cabinet, au venit pe din îți așteaptă. Numai decât să poftiți acolo. Nu pot să las prezidenția să aibă puțină dicărăbdare. Trebuie numai decât cât. Ah. o Onorabil adunare, după discursul important pe care l-a ținut respectabilul nostru, concetățean și avocat, domn Farfuridi, eu, eu cred că ar fi bine să suspendăm ședința. Aveți puțin tică, răbdare pentru 5 minute. Da, da, da, Farfuridi și Brânzovenescu se amestecă mulțime. Trahanache s-a dat jos de pe tribună, și-a trecut cu ghiță în partea stângă, despărțită. Bate în ușa cabinetului primarului. Zoe și tipatescu cu deschid. Trahanaghe și ghiță dispar înăuntru. Ușa se închide la loc. E cum să-l în cameră nenepestimabil. Nu zic, are idei, opiniile, nu și Eu respect ideile, numai să fii sincere. <laughs> și el e sincer, mai ce-i Respect la orice opiniune. Dar să-ți vii estimabilul cu idei învechite, cu opiniuni ruginite și să te sperii mereu cu, cu Europa, cu zguduiri, cu teorii subversive, asta nu mai merge. Astfel de opiniuni nu le respect. Să-mi dea voie să-i spui. Nu. Uite ce susține farfurii, N-ai înțeles? Susține că adică după istorie, de-aia se teme el de zguduiri. Nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor mase de cinte la N-ai auzit?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 Progres fără conservațiune, cum vedem bine că Europa... Nu pa! voi, stimabile, să știu Europa dumitale. Eu voi să studi România mea și numai de România. Progresul, stimabile, progresul. În dar veniți cu gogolice, cu invențiuni antipatriotice, cu Europa, ca să măgiți opinia publică. Dar voi, mi se pare că altcineva măgește opinia publică. Nu voi să știu de ce zici dumneata. Tinește că nu vrei să știi. Nu-ți vine la stocoteală. Să-și de trebile ei Europa.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 Onesti, dumneada! Pe de-o parte, regletul carpaților, pe de altă parte, chivernisea la confraților, pe de-o parte, opoziție la toartă, pe de altă parte, teșcherea la buzunar, urlă cu domnule! Trăsofenescu-l trage de mânică! Tache-tache! Ia să mă pace să mă refuiesc o dată cu domnul! Ce adică noi nu știm, nu vedem, orb suntem? domneata ești candidatul prefectului! Eu sunt candidatul grupului tineri inteligent și independent!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 Tache, tache, fi cu minte! Adică, dă voi, voie, dumneata nu mai ești al comitetului. Da, eu nu mai sunt. Eu care-am susținut-o una partidul și dumneata care l a injurat o de ești! dă voie! Ce voie, ce voie! Vi cu moftologii, cu economii, cu societăți, cu scamatorii că se tragi lumea pe sfoare, cu descălimea de mitare, cu moftangii de mitare! Domnule! Îi trageți cuvântul! Cu grupul inteligent! Independență! Imperiul tiner! Toată lumea s-a înghesuit în fund și a ieșit afară cu zgomot. Sala întrunirii e goală. Trahanache iese din cabinetul primarului în partea despărțită cu grilaj. După el, fânică și Zoie.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 Unde e în joc interesul țării, ca oricare român, a încercat omul ca să te forțeze, adică... Pentru că te știe că ții la onoarea joiții ca prieten, ce mi A făcut plastografii. Se înțelege. este în politică... E, aveți puțin ticărătare, dar asta la altă. Se lovește cu mâna pe buzunarul hainii. A, păi, dacă omblă el cu machiaverlucuri, să-i dau eu machiaverlucuri. Martoră-me, mai ca ăsta...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 Girurile astea două cu care onorabilul domn cu a ridicat mii de lei de la societate Sunt tot pentru interesul țării Te cu ea de grabă polița și o examinează cum pe o parte când pe alta. Suntem scăpați Scăpați? Apoi, când îți spuneam eu să ai în răbdare că l-am prins cu alta mai boacă ne? Nenezariu, candidatul nostru este domnul Agamiță Dan Danaci. Așa da Mi-e frică, frică Nu mai avem nicio grijă Dă-mi înscris pe gagamiță, ăla să nu-i uit numele Iată Mă duc să deschid ședința. anunță dată candidatura, ridică ședința și vino să mergem la preferanță. Te așteptăm. A, și-am dat polița lui vencu să nu o pierzi. Mai grijă ne-i căzar eu. Eu nu pierd hârtile de preț. Salută pe Zoie. Fanică! Ah, acum să lucrez eu pe nelea Casavenco. Trahanache s-a urcat la tribună. Orile sunt înaintate, poftiți, poftiți, Avem chestiuni arzătoarelor de a zilei! Toată lumea s-a așezat la locul său. Domnule președinte, vă rog, cerusem și eu cuvântul. Da, da, stimabile! Aveți cuvântul, poftiți la tribună!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 așa. Nu întrerupeți pe orator stimabile. Lăsați-i să urle, domnule președinte. Nu mă tem de întrerupere. Puteți, domnilor să întrerupeți pentru că eu am tăria opiniunilor mele. Și... și financiar. Da, da, suntem ultra -profesiști. Da, suntem liber-schimbiști. Or...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 societatea noastră are de scop să încurajeze industria română pentru că dați-mi să vă spui din punctul de vedere economic stăm rău <fie> industria română e admirabilă e sublimă putem zice dar lipsește cu desăvârșire societatea noastră da noi ce aclamăm noi aclamăm munca Travaliul care nu se face deloc în țara noastră. <ștodilor> Stimabile, nu? No. Lăsați, domnule președinte, să-mi Nu mă tent de În Iași, de exemplu, permiteți-mă această digresiune. Este tristă, dar adevărat. În Iași n-avem nici negustor român. Nici unul. Oh. Și cu toate aceste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 Anglia și-a falicii săi, Franța și-a refalii Până și chiar Austria își are falicii săi. În fine, oricare națiune, oricare popor, oricare țară își are falicii Nu Numai noi să ne avem falicii noștri! Cum zic, această stare de lucruri este intolerabilă. iar nu mai poate dura. oratorul soarbe din pahar și aruncă priviți toare în adunare. În momentul acesta, mai mulți inși se mișcă în fund de unde apare cetățeanul turmentat și gheță în civil. Faceți puțin tăcere! Fraților, iată ce spun statutele societății noastre la articolul 1. Se formează în urbea noastră o societate enciclopedică cooperativă cu numele de Aurora Economică Română. Scopul societății este ca România să fie bine și tot românul să prosperă. Cetățeanul s-a turnat pe un scaun în fața tribunii, se scoală și ridică mâna. Și eu? Ha, și eu, sunt! Domnule președinte, vă rog să nu spun pe urmă. Parcă zicea estimabile că îmi trebuie Da, da. În sfârșit, nu îmi trebuie pe mă rog. Ziceam da? Ca România să fie bine și tot românul să prospere. Și eu sunt. Ce? Ce ești dumneata, stimabile? Mă cunoaște, domnul Nae, cioclopedică. Ce? Română. Aurora. Face stăcere, stimabile. Cum? Cioclopedică. Comportativă. Economie societate care va zice. E turbulentă, e tun, semembro! Stimabile, stimabile, romtă afară pe onorabilul. Ionescu și Popescu îl îmbrâncese prea ca să avem cu să dați jos de la tribună și vorbește cu câțiva din grup. Nu mă că am E tun. Bristanda se apropie la tribună. Coanezario, dă de izor, trebuie să lucrăm pe onorabilul, pe donnaie vencu. cu ordinul lui Conufănic. Sunt la ușă. Când doi tu de trei ori, dumneata proclamă catindatul și ieși pe portiță. Și pe urmă treaba mea. Bine. Când doi tuși de trei ori, nu mi-a sosit încă oamenii. Din fund intră farfuritii Brânzovenescu și alți câțiva. Bristanda vorbește încet cu dânsii. Baptistii? Cațavencu pornește spre tribună. Zoie și Tipătescu sunt ascunși după grilaj. Nu m nimic. semne n-a sosit încă ghiță. Fraților! Te-a dat afară! Cum se poate, fraților, să lăsă curească din adunare pe un cetățean onorabil, pe un alegător? Pentru că, domnul Cațavencu! Stimabile! Domnule Prezident! Stimabile, aveți puțin pică răbdare! Aha! Aha! Aha!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 A Cine a pronunțat cuvântul trădare? Eu! Afară! Aveți o cintică răbdare! Și cine este trădător, stimabile? Acela care falsifică numele candidatului odată hotărât? Acela care uită! Care trădează interesele și onoarea familiei sale? Dumneata! Ai puțin tică, dare stimabile, că mă scos din e Eu, falsificator? Pe mine, cetățean onorabil, pe mine, omul venerabil, să vin într-o adunare publică să mă facă falsificator? Cine? Tipătescu și Zoia ascultă palpitând. Cine? Un plastograf patentat! Plastograf? Am văit să acopăr o rușine care se petrece de atâta vreme în sânul orașului nostru. Am văit să cruți opinia publică de o lovitură scandaloasă. Astăzi însă am fost lovit așa de crud în dignitatea mea încât nu mai pot tăcea. Zui și te o mișcare de guroază. Acest onorabil cetățean, acest om venerabil, domnul Zaharia e? Eh, este atât de naiv încât crede că e plastografie, un document holograf! Fă necă! Chiță! Vreau să-i? Pe el copiii! Noi, o scrisă -a, -a, -a, a, -a, a ieșit repede pe portița Grivajului. A dat dincolo de Zoie și de Tipătescu și toți trei ascultă ce se petrece în adunare. Pristanda, farfurii din Brânzovenescu au apucat de gât pe Cațavencu și îl afară. Grupul Ionescu și Popescu sunt grămadă peste cei din fund. Grădina lui Trahanati Unde e?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 Sau noi avem mai puțin noroc decât el? Ce să fac? Ce să fac? Taci! Vine cineva! Șterge-te la uchi! Poftim, poftim, stimabile! Cine să fie? Un strâie! voie, joițico, să-ți recomand pe domnul Agamiță Dandanache! Dandanache! Candidatul nostru! Adică, ce mai candidat? Alesul nostru. Să româna... să domnul? Bărbatul dumnei. Nu, eu sunt bărbatul dumnei dumnei, este nevasta mea. Cum am avut onoarea să vă recomand. Te i dumneavoastră? Și eu, bărbatul dumnei. Eu, Zaharia Trahanaki, prezidentul comitetului permanent, comitetului electoral și... Ai puțin tică răbdare? Scoate o carte de vizită și o dă lui sunt aici toate comitetele. Mersi. să domnul? Domnul Fănică Tipotescu, prefectul nostru, amicul meu și al familiei mele. Îmi pare bine, domnule prezident. e mie, nu numai puțin, sunt încântat. Dar cu ce ocazie pe la noi? Cu ocazia lederii cu forle, cu ocazia lederii. Știi, m-a combatut opoziția și colo, și dincolo, și dincolo, și rămăsesc rămasese eu, care familia mea de la pat, soptă în cameră, rămăsesc, mă înțelegi, fără colegi. Și așa, am venit pentru alegeri. Nu trebuia să vă mai deranjez. Bă, încă ți mea, dar, ste, nu face să nu facem măcar act de prezent. Să înțelege foarte bine, foarte bine. Trebuie, trebuie. Da, -te de deraz, destul. Îmi este să vii pe drum cu birza ținți posti. Hodron, hodron, dronca, dronca, stii, m-ați droncinat și cali, cali, cali, cali, cali. lica, lica, îmi urechile. Știi, asta sunt de amețit de obosit, nu-ți face o idee, conița mea, nu-ți face o idee, domnule prefect, ne cu sorule, nu-ți face o idee, domnule prezident, păi cu sorule. Și rești, hm? ai vorbă? Re a tine era să trag la hotel, da. bizaru el știa de ce ziua, mi-a arătat pe domnul prefect. <laughs>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 Stimabile, eu te las și cu amicul Fănică și cu Joițica, eu trebuie să mă duc la alegere, peste o jumătate de ceas să deschide urna, trebuie să fiu acolo. Dumneata, n-ai nicio grijă, mergem la sigur, la noi o poziție nu încape, suntem tari, stimabile, tari, Nu o să ai majoritate, stimabile. Cum se poate, să nu te pomenesc cu vreun balotază, Am mai pățit o <laughs> Adică, ai puțin că răbdare, balotași la noi, zic, nu majoritate, unanimitatea să ai, stivabile. Ah, A, Ne nu se putea altă. Salutare, stimabile, salutare. La revedere, părică. La revedere, juițică. Cum vă spui să nu mă aleg, cu sorule, nu mergea. E o mea de la patul so luptă, luptă și se dai, și dai și luptă. eu mă-nțeles, tocmai acum să rămâi pe din afară, fără colegi. se cât pații, cu sorule, să nu mă aleg. Să nu te alegi dumneata cu meritele Dumitale era peste putință. Peste putință? E, uite, așa cum meritile mere, când îți vezi, era cât pații, dar știi, cât pații? Întreabă-mă, cu sorule, să spui. Nu vrea comitetul central si parte, zicea că nu sunt marcant. A eu să nu fiu marcant. E, am avut noroc, mare noroc am avut. Te vedeți. E o seară cineva, mă spui cine, persoană însemnată, da, becher, vine și zacă la mine cărți. ți când pleacă să uită par de ziua la mine. A doua zi voi să-l îmbrac. Gândeam că e al meu. că nu e al meu, îl caut prin buzunare, îți dau... Peste tete, te gândește? Peste? Peste o scrisorică. O scrisorică? De amor. O scrisorică de amor? O scrisorică de amor către becherul meu de la nevasta unui prieten, nu spui cine, persoana însemnată. E și? Ei. Ei, ce să-ți mai spui pui, cu soarele? Ado biuze, mă băiată de grabă, mă spui în bilze și mă duc la persoană, la becher, nu spui tine, e persoană însemnată. găsește mă mântelege un colegi, ori dau spisoarea la război. De colea până colea, gârimă! A trebuit, coniță mea, să cedeze. si tranc de peste aici, necusorule. Ah, domnule, Dandanai, ce ai făcut rău. Fapta dumitale este să-mi dai voie să-ți spun... A, asta e, pui cu sorule, că am cu politică. Aude, ce era de făcut? Aminte, dacă nu-mi dădea în gând asta, nu mă alegeam. Și nu mergea deloc, necusorule, fă de -i. Familia mea de la patos so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 Arma admitală politică cu care te-a ales. Scrisoarea pe care voiai să o publici în războiul, dacă nu... Ah, da, scrisoarea, da, am prințeput. Ei, scrisoarea! Ce s-a făcut? O am pus acasă, la păstrare, dar, stii, la loc, sigur. Nu e ai înapoiat-o persoanei? Cum să o înapoiez? Iată, te alegi, el și-a ținut cuvântul. Trebuie să-i o dai înapoi? Cum se poate curița mea să o dau înapoi?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 Da, dacă o ai uita, Amintele, am memorie bună, dar știi cum sunt amintite de drum, poate să uit să încep, să-mi faceți semn. Eu la masă să stau ori lângă dumneata, ori lângă consarta dumneata. Care e mea? Doamna! Ai, divut! Pardon, doamne, doamne, Doamna e soția domnului prezident al comitetului, domnul care v-a adus aici, eh? domnul Zaharia Trahanaki. eh? doamna Zoe Zaharia Trahanache. Eu sunt Ștefan cu prefectul județului, cu doamna să nu mai prieten. Hai mm, e bine zis pe cofărle, vă sănătatea să vă bată, pardon, stii, eu de pe drum, pății de lumea ta, ții-ți postii, hodron, hodron, vrunca, vrunca, cali, cali, cali, cali, -ca, -ca. în Trebuie să-l duc de aici să-l liniștească puțin, am ieșit rău de tot. Domnule Dandanache, nu voi să vă odihniți, să vă nișteți puțin. Ba da, nu-i dar unde? Poftiți cu mine, domnule Dandanache. te conița mea, sunt asta de amitiți, trăsură, ciclocoții. În ziua e grozav, grozav în fiu. Și la aleg pe domnul Agamiț Dandanache. Ia ca pentru cine sacrific de atâta vreme liniștea mea și a femeii pe care o iubesc. Unde ești, catța vencule, să te vezi răzbunat?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 Ah, mi-e groază să mă gândesc. Ce face Cațavencu? Unde-i ascuns șarpele? De unde o să-și arunce veninul asupra mea? Zoie, Zoie, fi... fii bărbată! Nu mai pot, nu mai pot. Vorbele lui Dandanache mi-au luat toată puterea, m au frânt inima. Ah, nebunez de frică! Coane Joițico! Coane Joițico! Ce? Spune! Coane Joițico, voiam să... Spune, nu mai chinui! Ce? Au publicat-o? Dă mi eu să-l văz! Dăm eu! să văz! O ești nebună! Curat nebună! Da, sunt nebună. Ție trebuie să-ți mulțumesc de asta! Nu cu joițicu, nu e nimica, nu e nimic a publicat. tu nici nu a apărut astăzi. După ce a fugit ca să vin cu descălimia s-a la ceartă. S-au bătut, l-au bătut pe popa Pripiciu și nici vorbă să mai scoată gazeta. S-a spart de Independent. S-a spart. Am să vă spun ceva secret acum, mai decât. Nu spuneam eu? Dacă ați cu... Nu l-am găsit cu oanefănică. Parcă a intrat în pământ. A, ce-am uitat să mă iertați să româna cu unefărică. Ministru. Nu, și toți șapte în păr vă cheamă la telegraf, mai decât. de vă căutam așa de zor. La telegraf? Ce mai vor de la mine? Nu știu, dar bate telegraful de un ceas cu unefărică. Trebuie să mergeți. Ah, blestemată politică. Zoe, Zoe, curaj, mă duc. Du-te. Zoe, fii cu minte, nu suntem pierduți. N-ai grijă, La revedere. La revedere. Ah, cum pot să pe omul ăsta. standard urmărește pe Tipătescu până la ieșire. După ce s-a asigurat că Tipătescu s-a depărtat, coboară de grabă. Care e Iar mai speriat. Ce, ce vrei? Du-te, lasă-mă în pace. Se mâna cu Ana Joițicu, nu vă supărați. Este cineva, cineva pe care îl știți dumneavoastră bine, așteaptă aici. Ar voi să vă vorbească, dar numai dumneavoastră. Da, eu l-am trimis pe Colofănică la Telegraf pentru ca să rămâneți dumneavoastră singur. Am înțeles? Nu e adevărat că îl cheamă ministrii. Știu că o să mă ocărasc, o să mă bată că l-am trimis la Cai Verzi pe pereți. Dar nu da să mă cărească. să mă bată. Nu-i mai marele eu? Nu-i stăpânul meu de la care mănânc până eu și 11 suflete? L-am mințit, dar pentru binele dumneavoastră, Coanu cu anul Îl primiți, da? Pe cine să primesc? Pe cine, pe cine? Pe Donaie Cața vencu. Pe Cațavencu? E aici? Unde e ghiță? Să fie acum numai decât mergea de liute. ascultă tristan aduce pe Cațavencu. Poftim, stimabile, poftim! Domnule Cățavencu, ai vrut să mă pierzi pe mine și te-ai pierdut și pe dumneata. La ce ai fugit pentru Dumnezeu? La ce ai dispărut? care are o ale ale giruri le-ai plastografiat ca să ridici 5.000 de lei de la societate. Știi? Știu, mă Coare, Știu, dar ce ai de făcut. Om, nebunță, ai pierdut mințile. Mai întreb ce ai de făcut. Nu știi? Să-ți dau polița, scapă-mă să te scap, să schimbăm, dăm scrisoarea! Madame! Madame, peste putință! Ce? Scrisoarea dumneavoastră! Eh. nu mai am! Nu se poate! nu mai am! Minți? nu minți, nu mai am! Nenorocitule! Ce ai făcut-o? Am pierdut-o! Ah, De ce nu pot să te omor? O mă, madame, omoară mă, dar nu e vina mea! Cum ai pierdut-o? Când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o? În scandalul în bătaia de la altă seară de la întrunire. Cine nu știu?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 Roagă-te la Dumnezeu să o găsesc. Ha ha. S-a jocul, domnule Tsavencu. Începe să te părăsească norocul. Să mai treacă și în partea noastră. Ha, ești pierdut. Da, pierdut. Giță! Doamne Petru Dumnezeu. Giță! Nu, ah, nu te uita pe unde să scap. Nu mai scăpare. Plastografii dovediți nu mai au scăpare. S-a mântuit Giță! Giță! Se întâlnește piept în piept cu cetățeanul turmentat. Ha! Cetățeanul turmentat e cu pălăria albă lui Catsafencu. Nu e ghiță, eu sunt. Ce cauți? Pe De dvs. Ce vrei cu mine? E, uite, și domne, să saltarea. la Ce vrei? Spune ce vrei. Ce vreau eu, bine vreau. Eu am o vorbă, o mie de ampaci. Eu, colegățică, am găsit o scrisoare. Pe care ai lăsat-o să-ți o să fure onorabilul domn Cățavencu. Doamne. las o aia. Am mai găsit-o una. Ei, ce mi pasă. Nu vă supărați, o Să vedeți. Nu v-am spus tot. Eu, până să nu intru în politică, cum am zice, care va zică, că să nu devine gustor și apropiatar, am fost împărțitor la poște. Mă cunoaște, Coruzare? Eee, <hânt> ieși odată și, și lasă-mă-mi face ghiță! Eee, și de atunci, care va zic că eu dau scrisoarea după Andres. Dacă nu găsesc Andrin Santu, scriu pe ea cu plaivas. ne necunoscut. Ori, nu se află. Ori, mort. Care va zică fiecare după cum devine Dar dacă găsesc Andrinsantul Eu dau Andrinsantului Până acum eu am găsit alalte uh, În Balmașa, de la primărie O pălărie O pălărie? O pălărie, da, asta Și astăzi tot îndesându-o pe capul meu Să o potrivesc Când era strictă Am vrut să-i sco Să o mai lărgesc Când colo în capșoară peste ce dau? O scrisoare O scrisoare o scrisoare, da, domnule mea, nu mai mergem pe la o Să vedem. E de la colo, Fănică. Andresantul, sunteți Dă-mi-o, da dă-mi-o, da de grabă. Sunt adevăr pierdut. De grabă, dacă o am, n-am pierdut-o. Nu m-am mai întâlnit cu onorabilul. Scoate scrisoarea din căptușa la pălăriei și o dă ei Miserabilul. Ah. Pe norocitură, ți a aruncat norocul în gârlă. Te făceam om. Nu puteam. Andrei Santu cu dumecii cunoscut. Domnule, domnule, ești un om onest, ești un om admirabil, fără pereche. Cum te cheamă? Mă rog, spune-mi, recunoștința mea. Ce trebuie să mai spun cum mă cheamă? Mă cunoaște colozarea de la un șiferoare. Ea ca un cetățean și eu. Cum să-ți mulțumesc? Ce cer de la mine? Să-mi spui, nata, pentru cine votezi?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 ibun bun, Scrie, mă rog, votul acestui onest cetățean. Cațavencu stă pe loc. Te rog. Era scrisoare. Vencu trece la masă, scrie un buletin și îl dă. Îmi dai voi? Ia buletinul. Agamită Dandanache. Bravo, domnule Cațavencu, ești un om de bună credință. Mă duc, nu mai e vreme. Te rog să crezi, domnule, că oricând recunoștința mea... să nu mai săruta mâna, că se închide urna.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 Ești un înger. Mulțumesc, ești prea galant, dar du-te de grabă. Mă duc, mă duc și să vedeți dacă nu vă place. plăcea. sărut mâine, sărut mâine. E adevărat, ori Scoate scrisoarea, o citește, o sărută. Panică. O mai citește, o mai sărută de mai multe ori. Panică. mi-a trecut? Panica! Panica! Suie repede scările la dreapta și dispare. Tipătescu intră repede din fund. A nebunit Chiţă? Trebuie la telegraf pentru nimica? Îmi face farse? Ce însemnează? Ce Zoie, unde e Zoie? Ai, și la noi, estimabile a fost luptă crâncenă, în orice s zice. S-au petrecut comedii mari? Da, frate. E un famici. închipuiește în dumneata un caragios, un Michel, ca să-i influenseze pe tipătesc, pe fănică, de? pe prefect. A, da, să că nu e dumneata prefectul. Da. Ori să-l învărășbească cu mine și cu familia mea, Sapucă și face o scrisorică de amor, ca din partea lui Fănică, prefectul, către Zăițica, nevastă mea. Și imitează slova băiatului, știi, să jur, nu altceva. Îi chipuiește splastografii. Nu mă nebuninei cu Ah, La mine a fost cazul adevărat. Cum cazul adevărat? Scrisoarea era persoane, dar becher. Cum becher? Adică necăsătorit. Cine? Nu spui ține, persoană însemnată. Când i-am pus pițiorul în prag, ori colinții, ori războiul de pe săi. <gântări> nu înțeleg. Ia-mi de drum sau și clopoți. E slab de tot prefectul. I -i spui de două ore o istorie și si tot nu pricepe. <gântări> <gântări> și... <gântări> și astfel cum ai văzut? <gântări> Domnule prefect, furtuna rea trece curând. Ha. Domnule, doamne, doam, doam, că într-un moment masa e gata. Tocmai spuneam domnului prefect, Sidnea lui îmi spunea. Domnului prefect? Da, domnului prefect. Îți place, nene, alesul dumneavoastră? Deștept, dar mi se pare că e cam șiret. Îmi spunea istorile de aici de la legeri, cu scrisarea, cu plastografia și eu îi de cazul meu că la mine a fost chiar adevărat cu becherul. Domnule, doamne, -do că m-ai promis să nu mai pomeniți de istoria asta. Eu am promis? Când am promis? Cui am promis? Ce am promis? Aaa, ah, Da, nu mai, nu mai! Tantana, <���verständica> chiar isul nostru. Să trăiască! Însă, <sufe> natatea alegătorilor care au probat patriotism, ți-au acordat asta să zic de. pe nume de. Ah! Sufranțele lor, eu, care familia mea adrapat o soptă în cameră eu, care umânul imparțial, care vă să zic că, cum am zis, am să zic să trăiasme. Ura, Și așa zi aici. Da-i noștri, istimabile. bravo mă bucur. Venerabile ne-i în împrejurări ca acestea, micile pasiuni trebuie să dispară. Eh, aici mi-ai plăcut. bravos, Să trăiești. În sănătatea venerabilului și în nostru, președinte, Trahanache! Yeah! Nu! No! E? Da -mă, să mă ierti și să mă iubești, pentru că toți ne iubim țara, toți suntem români, mai mult sau mai puțin onești. Ei, în sănătate iubitul nostru prefect! Să trăiască pentru fericirea județului nostru! Ura! E Aveți puțină răbdare. Nu cunosc prefect eu. Eu n-am prefect. Eu am prieten în sănătatea lui Fânică. Să trăiască pentru fericirea prietenilor lui. Ura! După lupte seculare care au durat aproape 30 de ani, iată visul nostru realizat. Ce era acum câtva timp, înainte de Crimea? Am luptat! Ați ascultat O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragioare, înregistrare realizată în anul 1951. Distribuția a fost următoarea. Ștefan Tipătescu, Nichia Tanassiu, artist al poporului. Agamemnon Dan Radu Berigan, artist al poporului. Zaharia Trahanate, Alexandru Giugaru, artist al poporului. Tatie Farfuridi, Ion Pinteșteanu, artist al poporului. Iordache Brânzovenescu, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului. Nae Cazavencu, Ion Talianu, artist emerit. Ghiță Pristanda, Marcel Angelescu, artist al poporului. Un cetățean turmentat, Costache Antoniu, artist al poporului. Zoe Trahanache, Elvira Godeanu, artiste emerită. Comentatorul, Horia Șerbănescu. Regia tehnică, inginer Lucian Ionescu. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artista al poporului.